Місто спало, але Піп – ні, і хтось інший також не спав. Сповіщення на телефоні, нове повідомлення через її сайт, сповіщення у Твіттері, хто шукатиме тебе, якщо зникнеш саме ти –